na e, cha matayo mlangu mlango ule wa kumi e, kuanzia mstari ule wa 34 mpaka mwisho ambao ni mstari wa 42 kichwa cha somo la leo kinasema sikuja kuleta amani duniani. Kicho somo la leo kinasema sikuja kuleta amani duniani. Leo ni wiki ya tatu ndani ya kitabu cha matayo mlango wa kumi na Boko nyuma tulishaona Yesu ni ule mlango wa utendaji ambapo Yesu aliotuma wale wawili wakaende kuihubiri injili. Eh na akawapa ujumbe, akawapa um, zana za kutendia kazi ambazo ayakuwa ni miujiza wale 12. Biblia nasema sisi tumepewa neno la Mungu ambalo lina nguvu zaidi kuliko hata miujiza. E, na um, sio miujiza hata mashetani wanafanya, lakini hawana neno la Mungu. E, hata maajizo yale eh yale mazingaom Yaani ya mtu kwenda akakanyaga mayai alafu yasivunjike au ni kitu ni kitu wanafanya sana wa, lakini sisi tumepoa neno la Mungu lenye nguvu lidumlo hata milele hiyo ndio yetu ya kazi. E, na wiki iliyopita tulikuwa tumeona kwamba maisha ya mcha Mungu kweli eh wa wa Injili Kristo anayeishinjia eh, maisha ya kila siku mazu, ya, ya mpendezao Mungu au mtafutai Mungu, hao ambao anabeba neno la Mungu katika ma, maisha yake. Najua atakuwa anaanguka na anasimama na nafanya, lakini anamtafuta Kristo. Huyo Biblia inasema atachukiwa. Tuliona wiki iliyopita. Leo tutaona Yesu akiwambia atufundisha somo zito kidogo. Ni somo gumu na kwa sababu makanisa mengi hayapendi vitu kama hivi vigumu. semu kama hii hawawezi akayasoma. Lakini je, sisi tusiasome? eti kwa vile tu ni magumu anasema hivi kwanzia mstari wa hembo e, tuangalie kwanza hoja ya kwanza inayosema Yesu hakuja kuleta amani duniani sio lengo la Yesu Kristo kuja mbinguni yeye ndo amesema simmsemee mimi nasoma alichosema na kuhubiri anasema mstari wa 34 ane. anasema hivi some mstari wa 34 mpaka 36 sema msidhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani la sikuja kuleta amani bali upanga nasema niko kama haya kwa, kwa wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kwa mhubiri kusoma kwa sababu so. watu hatotaki wakubali lakini wewe uliokuwa hapa unakubali na wengine mnao kutoka mbali mnakubali kwa sababu wewe aliyesema ni Kristo yankikoma maandiko labda na mhubiri akaamua kusema ngoja niende nikahubiri vitu vigumu vitu ambavyo labda watu hawawezi hawa si dini hapana eh mhubiri hawezi akanena alivyoa Eh, kwa hiyo Yesu anasema watu leo hii dunia nita, nitafika huko baadaye lakini ningangoja kusema leo hii dunia ina, hasa Ukristo unao ambao kama ndo taswira eh, ya ya Kristo. Kristo ndo taswira ya Kristo. Eh, ndiyo alama alioacha Kristo nyuma. Alama alioacha Kristo ambayo ni Ukristo leo hii. Waina zote. Unataka kumfanya Yesu Kristo kama ni alikazi yake ni kuja kuleta amani, furaha, mama ma, ma, ma, ma, ma, umoja na nini? Yesu anasema mimi siyo niliyo kuja kufanya. Lazima tulijue hilo. Eh, ye, Yesu alipokuwa anahubiri kwenye kitabu cha Yohana mlangu wa sita hiyo kitabu tulishakuhubiri chote, Tuka Mle muda mrefu. Mlangu wa sita mstari kama wa 66 pale alisema, "Alihubiri baadaye neno likawa guma, akauliza semejie neno hili ni gumu kwenu je neno hili linawakwaza anyway e, uh, kwa sababu kuna watu walikuwa wametoka kusema hapa na hili neno ni gumu akaondoka hii neno sio neno rahisi ndugu zangu lakini aliyesema ni Kristo hakuna mtu mwingine anaweza kusikiliza isipokuwa mkristo aliyemwaamua aliyemwaamua kumfuata Kristo eh mkristo feki hili neno litamchukiza ritam, nasema je kwa je mmetukizwa kwa neno hili kwa neno hili kwa nini uulize? Je, neno hili na Yesu anaposema kwamba kazi yake ni kuleta upanga sio kuleta amani. Je, hii inakuchukiza wewe? Ni si kuchukize? Eh. Lakini waKristo hawa waKristo Kristo hawa waKristo wa, no, wa, wa majina ambao ndo wengi. Linawachukiza? Linawachukiza neno kama hilo? Eh, wa 35, nitarudi hapo baadaye kwa maana nalikuja na kumfitini mtu na babaye na binti na mamae na mkwe na mkwe mtu na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake anataka kuonyesha kwamba inapobidi eh kwa so, hakuja tu ni mradi watu wa ugombali fana lakini inapobidi kwa sababu za kweli ya Kristo kwa sababu ya mahubiri ya Kristo inapobidi watu hata ndani ya nyumba wa Inapo inapobidi lakini ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wawe na umoja lakini ikibidi ikibidi wa waweze kuwa na umoja eh. au eh, tena vitu vinavyoendelea hapo vinaniumiza kwa hiyo muviachi Eh. Yeah. anasema sikuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani duniani. Eh, yeah. hem tuende maandiko sehemu nyingine. Eh, yeah. kidogo ni ni fundisha ugumu. Eh, ni, ni fundisha ugumu, Kristo. Yeah. Kieni hatuwezi kuacha kulifundisha. Turede katika kitabu cha Haruka mlango la 12. Na ngo ni maneno ambayo sio sana Kieni tuyasome hayo. Ruka na 2 sura ya anasema hivi. Mbili wa tisa, anasema hivi. Nimekuja kutupa moto duniani. Na ukiwa washwa ni nini litakalo zaidi? Tureke ruka wa msini, msina, msina mmoja, anasema hivi. Je, mwanadhaani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani na wambia, la sivyo bali mafarakano. Huku kwenye matayo, wamesema hakuja kuleta amani, ameja kuleta upanga. Huku wanaongelea, bali ya kutupa moto duniani. Hivi okay, moto una kazi nyingi nzuri. Unapika, unatupa joto. Hectori kwenye wakati tunasoma historia shuleni huko ilikuwa ni kama mapinduzi ya, ya maisha ya wanadamu baada ya kugundua moto kwenye zama za kati za kale zilikuwa zinaleta Middle Stone Age Eh lakini kwa lugha iliyotumika nimekuja kutupa moto duniani. Hiyo ni lugha akisema kama nimekuja kuleta kitu kizuri au nimekuja kuleta kitu cha kuwatesa tesa hawa. Eh, ni kama huyu kama adui anakuja kuleta anatupa moto. Eh. Okay, sasa sasa, sasa huyu Yesu mbona kama Alikuja kufanya vitu vibaya? Kama watu wakiamua kuamini hivyo kama anakuja waache hivyo, waamini hivyo. Lakini yeye na tutafafanua maana yake nini. Lakini yote katika yote yote katika yote Yesu anasema hakuja kuleta amani duniani ameja kuleta upanga ameja kuleta moto ameja kuleta mafarakano eh em, em kwenye matayo eh, namba tuanze kutafakari kidogo mimi na wewe kwamba kwa nini na tutafaka kwa kutumia maandiko kwa nini Yesu anasema maneno magumu kama albotujiulize sisi wenyewe je ni, ni, ni, ni, ni mungu mbaya kweli je ni nafsi ya mungu katika uh, kimwili cha wanadamu mbaya alikuja kuteesa dunia tu hapana tuende katika maandiko tu, tutafakari haya mambo kwa so, sababu ni mapenzi ya Mungu kwamba watu asemaye eh, yatafakarini haya leo no, hii wanadamu tumepoteza uwezo wa kutafakari kabisa yani mtu akishaona kitu anaanza kubahatuka pale pale hauweza katingia kutafakari tutafakari Mbona tutakatui na uwezo wa kutafakari? Eh, eh, dunia ya dunia tangu ioundwe. Angu yaanguke lakini tuongee nyakati tunazoishi leo. Dunia ya leo imejaa dhuluma Ndiyo siyo Dunia ya leo imejaa manabii wa uongo. Ndiyo siyo Dunia ya leo imejaa tamaa uzinzi wa sherati imejaa vita mauaji dunia leo imejaa chuki dunia leo imejaa uonevu sehemu nyingine watu wanasema dunia ni uwanja wa fujo Ndiyo siyo? sasa katika vitu hiyo ndivyo kama viashiria vya dunia hiyo ndio tabia ya walimwengu eh mlimwengu akiku, Akiona kitu ambacho sio chake akapata nafasi furaha yake ni kukichukua yule mwenye nacho akifanya nini Akikose yeye akichukua hio ni tabia ya walimwengu hiyo ni tabia ya mwili huu wa nyama walimwengu kuna niwae kuona daradara moja imeandikwa eh ondoka walimwengu wamejaa kusemana eh Mladi tu tu mtasiwepo katikati ya lakini akiwepo wanamsifu tunamsifu na mimi chini kushinde hayo mambo kila kitu sasa hiyo ndio taswira ya ume, nchi imejaa dhuluma chuki umaumemawaji watoto wanowaa matuboni watu wazima wanawawa watu wanadhulumiwa dhuluma zimejaa Wararushwa mtu akipata tu kazi muda mfupi kazi ya kwanza siku hizi watu wanatafuta kazi akiwa anatafuta sehemu ya kupiga inaitwa nataka yani kazi ambayo hailipilipi ile kazi wanasema walimu si y ambapo hana sehemu ya kuili. Sikwizi nao wanapiga vibaya sana kupitia kwa kwenye pesa wanazotumwa watoto shule. Eh. Watu wanatafuta kazi za kupiga. Haangalii mshahara. Wakati mshahara ndiyo mapenzi ya Mungu ama mtu mwenye mtendakazi anastahili ujira wake. Haastahili wizi. That's everything is. Hiyo ndio taswira ya dunia. Dunia imejaa vibaya. Watu wana watu <coughs> iko na taifa kama la Marekani limepiga mataifa mangapi ndani ya miaka 10 hiyo na watu wangapi wamekufa halafu huyo Yesu Kristo aje achangai aje awape watu amani mafanikio furaha katikati ya takataka hizo hapana hawa watu wenye tabia hizi hii dunia yenye tabia hizi yenye kumchukia Mungu Anasema, anasema katika zaburi mlangu wa pili anasema eh anasema mona mataifa yanafanya ghasia ghasia dhidi ya gas, gasia. bwana na dhidi ya masiha wao na cho vipasue vifungo vyao na kuzitupa mbali kamba zao zaburi ya pili ndio mungu wa ni kupingana na mambo ya mungu alafu mungu aje humo humo aingize na amani ili kusudi watu wakiwa na amani ndio waouaye na zao hapana mungu anasema nimekuja kuleta utulivu Eh, ni kama aliyofanya walipokuwa wana, wanaleta mnara wa Babeli, wanajenga mnara wa Babeli, walikuwa wanataka kama kwenda kumshambulia Mungu mbinguni. naamini ni lugha ya picha, ya taswira. Eh, kwamba hawa watu wana umoja, lakini wao wanajenga kama kufika mbinguni kwa Mungu ni kama kumshambulia. Moja akaja China akangalia akuta nasema hawa watu, nasema hawa, eh, twende tukabadili tukazichanganye tuka, tuka, tuka lugha zao wa washindo tuwafarakanishe. Na na nielewa jamani. Huo ndo ukweli. Kuwezi okay ngoja nianze kwa maswali kusudi tuelewe ili kusudi unapokuwa unasoma ile sehemu usijikwona unairuka ruka Uwe, tu ukifikiri haina maana. Wewe tujee. Wewe una mtoto amejaa matope. Huo ndo dunia hii. Sisi ni wana wa Mungu, dunia imejaa matope ya kiroho. Uizi, ugomvi, mauaji, vita. Uwe, uchafu wote hu aina yote mwanaume amejaa matope mwanao amejaa vumbi Anachawa chawa e, leo hii watu wengine ajaye kona chawa e. chafu zimesokota sokota zina vumbi zinanuka jasho eh je utachukua mafuta uanze kumpaka mle na kumwekea parfumu au utafanya nini mwanao utaanza zile nywele kuzikata utaanza kumsugua wakati mwingine ya kali kama nifunza utazichomoa kama nimupeka hata hospitali utaenda lakini kuna maumivu yatafanyika ili kusudi atakasike dunia iye jaa uchafu matope kuwezukaanza kuomwaga umo dunia uh, amani utaenda umage mafarakano na tabu ili kusudi watani wapate muda wa kufikiria yaliyo sawa mm. eh Watu watwaovu ukiwaongezea amani ndipo unaendelea kuwaharibu kabisa ndio kweli so, hoja ya pili eh, umekuja nyumbani ulikuta watoto wako wamevunja vyombo tv wamevunja sahani wamepasua pasua vikombe wewe to mfano jikoni kwa kina mama ndo wanakasirika vikombe masahani vyombo vyote siji swichi za umeme wamechomaa watoto hao na namna hiyo hapo wako, wako, wako, wako, wako, wako, wako tanzania Eh, wanavunja tu vitu. Eh, wame eh wamevunja wame vioo, wamevunja nini? Je, yeah, utafika pale uambie jamani, amani iwe kwenu watoto wa zulemu, njoo chukue na zawadi zenu. Ndicho utakachofanya? Eh, hiyo ndo dunia. Dunia inavunja vioo vya Mungu, inavunja masanii, inavunja kila kitu. Inaleta vita, Inaua watu. Eh, dunia zote na mataifa yote yana, yana, yana, yana makali makali ya kuua e, yana, yanauwa, na leo hii vita vinaendelea kote kote duniani wa mashariki anasema saa yote ni magharibi wa magharibi anasema we subiri na wao wone utakavyokucheka alafu alafu e, Kristo ane, an, anatupa amani duniani haiwezekani ukifika pale wale watoto utakachofanya kitu cha utakacho utakacho kwanza utaaza wa fiatuwe mboko. Sudi eh. Sasa kwa mboko ndo amani? Hapana. Hapana. Eh. Kwa sababu dun... Yesu... Yesu Biblia inasema Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Lakini kwa wale wanaostahili amani eh. Wale amani. Dunia iliojaa uchafu wote. Eh. Eh. Dunia iliojaa kuvavauchi. Mio hivi wa, wanadamu huwezo kujua nywele zaao. Mungu alikuwa ametupa rangi kubwa ya nywele ni kwa nyeusi. Tazinguna za blue, za pink, za nyekundu. Nyingine zimechanganywa, unaweza kufikiri kichwa labda ni kama meat fulani ina maua, ma... yani huwezo kujua kwa kweli. Siyo vitu vimpendzavyo Mungu. Eh. Mtu anatembea una yani uh, mwili wake umebado na livazi ule umeona kabisa yuko uchi mali tu kaweka kitu chenye rangi franti kisikini tight afa anatembea na nani anafanya anavofanya halafu jumapili anawaye asubuhi kwenda kuimba present worship eh, Mungu wetu tunaomba ile amani yako bwana baba eh, baba haiwezekani Kristo anasema mimi sikuja kufanya kitu kile kile kilichoandikwa najua sio jambo rahisi kulisema nini jambo la, la msingi mshingi kulisema eh eh dunia hiyo jana iliyo na hivyo utakuja kutupa moto badara yake taleta mafarakano eh utaleta wasiongee lugha moja ili mimi na kuhakikishia katikati ya vita wavauchi wanapotea wanaanza hawana muda wa kwenda kwanza utayanunua wapi e. Eh, ujaangalia siku za misiba. Wavauchi wote wanapata na, ma, na vitengi Sisi wanakuja wanakuwa wameshajua wa makeme, Siji wanavinunurua njiani. Lakini wote wote wamejifunika hutapata mvauchi kwenye msiba. Amira <laughs> Ndiyo sio? Nio. Wote wanajifunika. Wale wanaopiga picha na kuonyesha sehemu za nyuma, wanakuwa wamejifunika vizuri. Sasa hayo ndio mafarakano na no moto huu. Ndio alichosema Yesu Kristo upende usipende ndivyo ilivyo hakuna, hakuna namna ya kusema zaidi hapo aya ngo cha ni chauliza ile swali niulize tena zile harusi za usiku za kikristo wanapita sijima mameidi, wamevaa uchiuchi wanacheza kama alafu na harusi nani isinai imefunguliwa kwa maombi wao wanawaita wamama bwana bwana bwana huyu tunaweka na chakula chetu tunaweka na vinyo na pombe zetu tunaweka na kila kitu mbele za Mungu bwana na falafu na wale wanaitwa wa, wa, wa, wa, wa, wa sima nini wanacheza cheza kama nani wako uchu uchi, uchi. Hai, ile harusi ile mbele za Mungu na hawa watu waliojifunika vizuri Siku kwa msiba ipi ni ninampendeza Mungu msiba kwa sababu anasema si kwa msiba anasema heri siku kwa msiba kuliko uchukua wa matanga kuliko si kwa harusi kwa Mungu Mungu paka ni heri wa farakani kuliko kuwa na umoja katika uovu. Huo ukweli sitacha kusema. Tena nikausitiza, tena kwa nguvu, tena kwa ngumi. Ndio ukweli. Eh, huo ukweli. Eh. Hey. Eh. Lakini Biblia inasema Yesu Kristo kwao we, wamuchao, wa mchao, ni bwana wa amani. Nasema amani ninayowapa ninyi eh sio kama jinsi duniani inavyowapa. Eh jina eh. jingine ukisoma katika Isaya mlango wa eh, eh, mtende tena sema okay, au kwa ajili ya muda sihitaji ku prove kwamba Yesu Kristo kwa cha Mungu wake ni bwana wa amani. Eh lakini katika picha kubwa ya dunia ningeanza kusoma kwa maneno akisema kwenye kumukumba la 30:28 mfano nitoe tu mfano sitaenda huko tumsalia 15 nitoe mfano kwa sababu kumukumba la anasema hivi labda tuende pale kwa sababu wakristo watusome sana biblia twaende pale tutawahi kutoka huko kumukumba 30:28 ni ule mlangu unao Musa anapowaambia wana wana wa wana wa Israeli, anawaambia wanadamu mimi na wewe kwamba we, tukimpendezwa Mungu tutapata amali Tukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, tukavunja eh, amri zake na mapenzi yake, hiyo habari inaendelea paka leo. Sema tutapata shida. Toye msali tu moja, msali wa 15:1. Lakini itakuwa usi, usipotaka kuisikiliza sauti ya Bwana. Dunia inapenda kuisikiliza sauti ya Bwana. Hey, mungu wako Usiangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake. Ni kuagizazo hivi leo nipo zitakapo kujia laana hizi zote na kukupata. Hayo ndio mafarakana Hivyo ndivyo vita. Huo ndio moto. Huo ndio upanga huo. kwa sababu dunia haiko tayari kumsikiliza Mungu. Haipendezwe na sheria, sheria Haitaki kusikia hata jina la Yesu Kristo na kukishi. Hilo jina tu pekee. Ni adui wa dunia. Eh, eh. Eh. Nasema katika, ni sehemu nyingi. Eh, Emtu tu sehemu moja kwenye Isaya. Isaya 32. Eh, Sume Isaya 32, Sume na nasema. Isaya 32 17 nasema. Na kazi ya haki itakuwa amani. Unaona hilo habari? Mtu anayefanya haki. Kwake itakuwa amani. Dunia haitendi haki. Dunia inaitwa uwanja wa fujo. Eh. watu wanasemwa ha Hakuna haki duniani. haki tutaikuta huko mbele. E. Mbele ya safari kwa, kwa Mungu. Watu wanaijua hilo. Anasema lakini Mungu anasema kazi ya haki itakuwa amani na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini daima e, maza, mazao ya haki matokeo ya haki sasa dunia isiyokuwa na haki utawapa amani au utawapa upanga e, basi jevyo haki ndani ya nyumba yako tafuta haki kati yako na jirani yako tafuta hati na, na by the way Yesu anasema ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu unaweza ukaenda ukajaribu kwako anasema iweni apole kama huwa na, eh, eh, na na mwenye msara kama nyoka niweni na msara kama nyoka na wapole kama huu unaweza ukawa uka, ukawa kama kondoo katika kati dunia hii kondoo hachokozi mtu kondoo sio mchokozi kwako e, ni mtaratibu alafu kondoo pia haendi kula mazao Eh. Sio kama mbuzi. Eh. Ana njia moja. Mm. Paka umfieje mtu anaanza kula. Sawa. So, ukisha ha, unaweza bado ukafanya ukawa kondo lakini mbwa mwitu wa dunia watakuchokoza. Eh. Unaweza ukawa ni baba ukaishi kama kaondoka katika nyumba yako. Mkewa wako kuchokoza kama mbwa kinywe chake kipo unaweza kawa ni mama ukawa mcha Mungu, kawa mtaratibu, kawa nafasi yako lakini mwa akaenda akakuletea uchafu kabisa. Kawa na juu yako hapa anakuletea wanawake saba nane Tena mKristo. Kwani yaajabu? Imejaa. Hiyo hiyo ndo kondoo na na, na Lakini bado tuna jukumu la kuendelea kuwa kondoo. Kwa vile watu wote wamebadilika wakawa ambao mwitu au walio wengi basi kiji si, si, siyo sababu tosha ya sisi kusema kwamba basi na chingoja tu. Leo hiyo wakristo wamekuwa ndomba mwitu. Mtu anayetembeaamevaa uchi ni mwitu yule ni mchokozi wa macho. Ndomba mwitu. hii watu vinywa vya wanadamu vime zinazaa zinazaa zinazaa uchafu kamili. Vinywa vinanuka. Mungu anasema maneno yenu Yawe yamekolezwa chuvi yana ladha. Sana ndaniielewa? Tujifunze. Mungu Biblia inasema, Biblia nasema, kwa mfano kitabu cha cha cha Yakobo, karibu chote sehemu kubwa sana Anasema siyo kazi rahisi like sana kudzhibiti ku mdomo na ulimu ulimi. Mie. lakini imetupasa kujifunza kufanya hivyo. Mimi na mimi mtu kama Paulo alipokuwa bado muwaji, mdomo wake ulikuwa unao lakini nani an, ume, umesoma nyaraka za Paulo ndomo wake unavo una, una unavo unavo kuisha baada ya kuua. Hilo e, basi inawezekana basi. Si ndio? Hilo inawezekana. Eh. Mimi nimesema dhambi zenu hata zingekuwa ni nyekodo kama bendera nitazumaanisha zionyeupe kama theluji. Eh. Vinyo vyaetu vinaweza vikawa vinanena ukaidi uchafu. Mungu akatafundisha kuvivuta vikawa kanena hikima likanena likatoa nikatoa eh likatoa maneno yaliokolezwa biblia inasema yaliokolezwa munyo chumvi kutumia lugha ya biblia Amina tutafakari hayo basi kwa Mungu ni mfalme wa amani kwao wenye kutaka amani Anasema nitajionyesha mwenye amani kwao wenye amani nuna msani na una mfano mmoja unaoutafuta E, kama huo. Em tusome turudi katika em tu katika sehemu tulikuwa pale. Eh. Tuende katika Mathayo 10:35 na anasema hivi, kwa maana ana kumfitini mtu baba na babaye na anasema ni mngoja kuleta faraka. Wewe mwambie ni lengo la Mungu ndani ya nyumba moja kuwe na amani. Nyumba ni lengo la Mungu kabisa. Ila sasa ikif kwa mfano ikifika sehemu labda wao ni mtoto mezaliwa katika familia labda ya kikatoliki mnaabudu mna masanamu yenu pale walishaka kataa kuleta masanamu lakini watakuja kukili mbele za. Eh. Ye. Hakuna hakuna sanamu huwezi kusema kuna sanamu ambazo sio sanamu, sanamu. hazipo. Sanamu zote ni sanamu. Eh. Huu anasema msifanye sanamu la aina yoyote. Yo, Kitu cha mbinguni ambako ndo kwa mungu, cha duniani cha, cha majini, chini hali ile eh unaweza uka uka kwenye kani, kanyu, nyumba kama hiyo uka, umekulia humo, umebatiziwa humo, umefanya nini U, hata hujawahi kuona unabatizwa kwa sababu ulibatizwa na siku nane au saba au kumi eh. ikafika sehemu uka, roho yako ikawa huru eh ukaomba bana mimi naomba nikaonipate wokovu niende kwenye kanisa nalo hubiri wakakataa wakakutenga maana yake Mungu anasema uwe utengano mfarakano huo ndani ya nyumba ni mwema kwa ajili ya Kristo hey. hey. lakini sio mfarakano kwa vile baba nasema watoto waje nyumbani kabla ya saa kumi na mbili. alafu watoto wakao waka, waka, waka, waka wana mkaidi waka na mpaka wengine wanaua wakijana kuna mtu kwa muoa babake hapo mbea. tena ilikuwa mwanajeshi <coughs> na, na hapa Dar es Salaam nasikia naambiwa eh, eh. sio si faraka kwa ajili ya matendo ya mwilimi ni faraka kwa ajili ya ufarma wa bingoti ndicho Mungu anachosema labda ikatokea m na hamna labda mna issue ile maisha ya ya kwenda kanisani juma labda pasaka labda christmas eh nafalmu na kutoka hapo mnaenda kwa waganga kienyeji ndio wa kiristo wao wanachofanya na wakuachia eh, wa naenda pasaka naenda christmas au katikati toa akiwa amenunua nguo mpya anaenda huduma eh, yao huwa ni kwa waganga wa kienyeji eh ndio biashara zao mtoto akitaka kwenda mbali labda anaenda shule ataenda amchanje amvalishe vyoto vyote vyote Eh, ukafika sehemu fulani ndani ya nyumba, labda katokea mmoja wapo akaguswa na nguvu za Mungu, akataka kuleta mapenzi ya Mungu ndani ya nyumba. Alafu hawa wakagoma wakakataa wengine. Labda ni baba wenzake wakakataa mkewe wakataa au ni mama mume wakakataa akakataa. nasema hapo tunatakiwa tufarakani Eh, inaweza ni wawili, labda ni baba na mtoto mmoja au mama na mtoto watoto wawili, yani hiyo inakubalika mbele za Mungu, ndicho kilichoandikwa kumu Hakuna maana nyingine kimeandikwa ndiyo Je, maana yake nini ndiyo maana yake? Na ndiyo akasema yeye api wa wa 37 ampendaye baba au mama kuliko mimi hanistahiri na wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahiri Wala mtu asiyechukua msalaba wake, uko na kuchukua msalaba. Ngotaenda. Tayo anasema ukiona umefika sehemu fulani ni kwa kuna eh, ni kwa ajili labda wazazi kwa ajili ya baba au kwa ajili ya mke au mumeo huwezi uka tena mapenzi ya Mungu huwezi ukaenda kwenye okovu huwezi kufanya nini kwa sababu tu unaogopa labda usimkwaze baba na nini nasema huyu mtu haifai kwanza bali huyo mtu alitakiwa awe tayari kusemwa nyingine anasema asimchukie baba yake mama yake na ndugu ya zake mke wake na muna... wote nasema hauwezi kama anafungwa na na nah, hata nafsi yake mwenyewe kwa hiyo kuna vitu tutomfanya unapomweshokea nafsi yako Eh. Hey, by the way, kwa sababu ni njiri kama hii ni kuichukia nafsi. Ndio sio. huwezi hey, kuhubiri hivi kama unaipenda sana nafsi yako. Hivi tunavyohubiri. Huwezi Ndiyo si. Eh, ni rahisi kwenda hapa. Embeleta ka sadaka Toka, toka. Hizo ni rahisi kwa sababu zitakupa na fedha nyingi. Na zitakupa maarufu. Na zitakupa mtukufu. Um, lakini ngune na marena ayeshivi. Ni kuichokea nasi. kwa hiyo anachowafundisha alicho anachotenda. Amin. Mm. Eh, hey, nilivyo ilivyo. Niivyo ilivyo. Eh. Mm. Hey. Lakini Biblia inasema katika jina jingine la Yesu Kristo kwenye Isaya mlango wa tisa wa sita. Jina jingine la Yesu, mm. eh hey, anasema Mungu mwenye nguvu na nina nina kataja jina jingine ataitwa mfame wa amani. Yesu fizyo mfame wa amani. By the way, amani halisi yetu itaanza wakati Mungu akiwa na tawala, itaanza kwenye ile miaka moja ya utawala wa Yesu Kristo. Lakini kwenye hii dunia iliyojaa wadhama hakuna amani muda utakapoita ni vita juu ya vita ni magonjo juu ya magonjwa ni njaa juu ya njaa ni, ta, ni tabu juu ya taabu leo atakwambia wa wale wahubiri wa lakini sikuizo wameachacha bana baada ya kuingia washa ikifika mwezi wa mbili wanaanza kuhubiri mwaka unaokuja ni mwaka wa amani ma, mwaka wa kurejesha yote yalioharibika ni mwaka wa mwongo ni mwaka wa watu kujenga nyumba zao ni mwaka wa wawa... vitu vya marab... uongo vitu na kieni wa Kristo ndivyo wanavyopenda kwamba uongo lazima tuambieni maneno laini ya ini. Tuan, tubirini, eh uongo msingeachane watu choane Je, kwa maneno tuliyokisha mpaka sasa, unaweza kuniambia kwa kwamba eh, kuwa upande wa Kristo ni kupata hasara? Hakuna hasara katika eh. Kwenye Malaki kuna sehemu walitaka kama kujuta, mwishoni mlangu wa tatu mpaka wa pale. Mwishoni wa mlangu wa tatu anasema watu wakasema, "Hivi sasa kuna faida gani? Tumemdhulumkia Mungu." Tumesikia kweli yake, tumependa mapenzi yake. Sasa mbona kama vile hatuna tunacho faidi? Nasema hapana. Elimu moja niwaambie, siku izi elimu imeshabadilika badilika, badilika kidogo. Sawa? Watu ambao walisoma soma vijijini vijijini huko. Kuanzia maisha vijijini. Labda sio wengi lakini wengine wanatusikiliza kutoka mbali. Watu walikuwa wanaanza elimu katika mazingira ya ajabu sana. Kuna watu walisoma kilomita ishirini mpaka 30. Wengine wanapitia makolini wanakutana na wanyama. Wengine waliliwa na wanyama huko nyuma kidogo nyakati za uhuru. Labda wengine atakuwaepo. Lakini tumesimuliwa tume na wengine tunawiona na wengine wanatuambia mpaka leo bado wapo. Eh hey, hao watu ndugu hao ndugu bado wapo mpaka leo. Wengine wa, walio wengi mimi mwenyewe ikiwepo si kwa sababu so, kwa nini ndanganye Tumetembea tumemena shule bila viatu na nini si Na watu wengi wanatembea bila viatu. Wengi bila kujarisha naenda shule haendi shule. Yeah. Je? Watu walipokuwa mfano wale madaktari wa kwanza Tanzania wa miaka 40 walio kuja wanasheria wa kwanza kwanza, kwanza hao ndio akina Paulo Bomani pia akina nani? Akina Samuel Sita. Hao eh, na wengine wengine na tuna Mzenyerele wenyewe. Mzenyerele alikuwa anacho, anachunga ng'ombe na mbuzi kwanza kwanza anasema mbuzi. Mimi nimesikia mwenyewe Mzenyerele. Hayati baadaye akawa na, na, na shule na chunga na shule maisha ya shida haya hizo shule walizokuwa naenda vitu ya dunia ni mfano wa dunia na hata kulinganisha na mbinguni vilikuwa vinawalipa ndani ya mwaka wa kwanza ndio vilikuwa vinawapa baada ya miaka mitano miaka 10 au inachukua miaka hata 20 ndio vinakuja vinaomba cheo vinaomba kuwa rais vinaomba kuwa waziri eh Je, je tukisubiri fadhili za Abana miaka mitano baadaye, huo katika tatakuwa anachomekea fadhili ndogo ndogo. Eh, miaka 7, miaka 10. Je, ukimtumikia Mungu ukiwa bado kijana, Mungu akaja akubariki ndoa yako miaka 30 50 ijayo mpaka akufa uzima wa milele, utakuwa umepata hasara? Je, ukienda ukajirusha rusha, ukanazo na riukimwi, ukanazo na limimba, ukanazo na matatizo mengi mengi ya dunia hii? Hicho kwa vile tu umefurahia tu siku 23 Switch I love you uh, baby vya uongo Majani sikae sana humu Nisogee mbele kidogo eh Yesu anasema eh habari si nyepesi eh Yesu anasema yani kuna mchanganyiko somo gugu na nguvu ape Yesu anasema wewe niweke ninifundishe somo la ziyada Yesu anasema ampendae baba mama chini ndugu kuliko mimi huyo mtu anamsahili Yesu amsahili Yesu mm -hmm. hii ndio kanuni ninawaambia vijana wakike na watu ambao wana mpango wa kuoa na kuolewa Mtu unayemwona hampendi Yesu zaidi anapopenda baba yake na mama yake na vitu vingine vyovyote vile na wewe vile vile hakustahili. Mtu asiemstahili Yesu hakustahili na wewe, nani ananielewa? Ndiyo maana yake. Mtu asiemstahili Yesu haweza kukustahili wewe akawa na maana. Hiyo ndio ujume Eh. Eh, hilo lilikwani fundisho la nyongeza. Mm. Anasema na, naomba nisitize mstari wa, wa 39 afu niende kwenye kipengele cha mwisho. Anasema hivi, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, na mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeiona. Anasema kwenye Luka 16 pia. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba leo so, hii wanadamu tunajaribu kujitunza Kujipa raha kuifanya nafsi yake nafsi yako ifaidi kuna mtu mmoja kwenye luka 12 alikuwa na, na shamba lake lilizaa sana akasema sasa nitafanyaje ilikuwa sio somo leo nitajenga kubwa Nitaweka mazao yangu alafu niambiia nafsi yangu kula kunywa ugumzike kwa sababu kuna vitu vingi vizuri ulivyojiwekea akiba. Huyo mtu mbaye anaitaka nafsi yake. Leo hii watu wanaotaka nafsi zao ni watu ambaye anataka pesa zake, ma maisha yake, vitu vyote viweze kumpa raha. Leo hii dunia inatembea katika kuitafuta raha. Ndiyo? kwa tayari kuchukua biblia na mtumishi pale au na mama pale na mama huyu tunaopeleka injili na mtumishi paleakuwa anapeleka mama na akashika biblia ajua likampiga kaenda kufanya kazi ya Yesu Kristo hawezi kidogo sasa hivi mimi ni mwoga mvua hapa katikati naona mvua na biblia somo nani usininisamee e. mwingine naitunza sana na naogopa mvua <laughs> lakini bado Tunatakiwa tuishinde nafsi. Anasema mtu kuwa, anail, anailinda sana nafsi yake, anaituza sana. Mkama ya maji hayani unajua. Eh ni methali ya duniani. Watu uwaambia methali za duniani wanazielewa vizuri. Kwetu mie methali za duniani Eh, mtu ambaye anajaribu kujipa furaha na kuichuza nafsi yake na hataki wakati mwingine hata kiwana kuhubiri hataki kugusa mahubiri yanayoikemea dunia na uovu, anasema vitu vya kuwafurahisha watu ili kusudi nafsi yake ipate ipate kibali, ikubarike, inuliwe, iheshimiwe, watu ampende, na fedha apate na mialiko kwenye mamlaka za dunia apate kila kitu. Anasema huyo mtu ndiye atakaye ipoteza nafsi yake. Eh wale well, like, ana Yohana mbatilai waliokona hubini mambo magumu anaoambia enyi wana wa majoka anawambia watu na mamlaka zao eh anasema hao ndiyo ambao Yesu anakuja asema wewe ni mkuu kuliko wote waliozaliwa na wanawake Amina mioyo maana haya maandiko eh naomba nihamie sehemu nyingine eh maeneo haya yalikuwa ni mengi najiuliza eh neno hani hili eh kwa hiyo jamani twende tu, tu, pole inawezekana hili somo usielewe lote leo usichanganye labda wewe ni mgeni labda wewe ndio unatusikiza kwa mara ya kwanza labda uh, usi, usiwahi kukata tamaa kuondoka eh eh inawe waja niulize swali moja kidogo wanaipenda kutoa mifano kwa sababu hapa tutakuwa mwalimu na sisi ni wanafunzi wake. Wao wanapenda kutoa mifano. Yule mwalimu anayefundisha vitu vilaini laini tu ambavyo wanafunzi wote wanajua. Ili kuzui vilaini na na yule ambaye anaenda kuwafundisha vitu ambavyo vinawashinda vijui na ni vigumu. Yupi ni mwalimu mzuri? E, vile vigumu kwa sababu ukijifanya uki unafundisha hivi vilaini laini wanaweza kila mtu watakutana navo huko mbele vitawashinda alafu watafeli. Eh. Hey. Ndivyo hivyo. Sasa watu wananielewa huko duniani na ukimuuliza mzazi anasema anataka yule mwalimu ame nafunisha kitu mkizo hata hata zile ngumu. Dio mzuri huyo. Asiondoke. Lakini ninapokuja dunia eh, kwa kwa Mungu anawaambia wewe eh, twambieni maneno laini laini twambieni habari zidanganyazo. Eh hey, watajiikusania walimu makuni makundi wenye kuambia maneno anataka usikia. Masomo na masikio utafiki. Haya, haya maneno sio kama nimepesha hata. Lakini yemetoka ye kwenye Biblia. Ukiona kitu kimetoka kwenye Biblia, Ukipende usikipende ni ni kweli. Lakini kuna watu pia wanatoa vitu kwenye Biblia viingie vinakwata vikunzi akinza uongo. Anachanganya na uongo. Sasa inatakiwa pia uwe na ufahamu wa kuweza kutafakari kwamba huyu anasema kweli au anasema uongo hata kama ameingia kwenye biblia difu tena eh hey. hiyo hiyo nayo ipo hiyo nayo ipo eh hey. anasema eme, eme ama ah, maneno twende mbele yetu tushonge mbele katika Wofara anasema katika Yohana 16:1 na 2 anasema hivi Anasema twende tu, pale tusome mstari mmoja Yohana 16 tusome mstari mmoja wapo alafu tuta tu Yohana 16 kwanzia moja na 2 anasema hivi Anasema maneno hayo ninayowaamia msije mkachukizwa Iki ikiacho kujisemaya Yesu Kristo Simo ndio tumeanza nacho tukisema kwenye kuhubiri hapa Anasema maneno haya naye anambia msije mkachukizwa Nasema. watawatenga na masinagogi na msayaja atakapozania kila mtu anayewaua anamtolea Mungu ibada Oke okay. ndio kaza sio Friday watu wa Mungu wanaosema kweli a wa Mungu wauae wadhi viti kwamba wako wanaficha watu wenye dhambi mbaya wasiojua kufundisha amani wasiojua kufundisha uta na utakatifu eh lakini anasema msichukizwe eh anasema msichukizwe tunendelee <tutu> na hoja ya tatu na ya mwisho moja ya tatu na ya mwisho eh anasema hivi eh yataka Anasema hivi. Soma kwanza mstari wa 40 na 41. Rudi pale kwenye matayo Matayo kumi Mstari wa 40 na, 40 na 41 nasema hivi. Awapokeaye ninyi, anipokea mimi. Naye anipokeaye mimi, ampokee yeye aliyenitula. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii, atapata sawabu ya nabii. Naye ampokeaye mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki atapata thawabu ya mwenye haki. Hata neno ni mazito vile vile. Yako kidogo tofauti kidogo na kule tulikotoka alipokuwa anasema eh tayari eh tayari kuchukia watu wengine kwa ajili yangu mimi kristo Lakini vile vile anakuja kwenye habari za kupokelewa kwa sababu eh, tunapohubiri tunapo habari za Yesu Kristo kuna kupokelewa au si Bali da hizo tweets azipokelewi leo hii. Anasema hivi anipokea mimi. Tasa hapa kuna vitu vingi naomba tusikie. Sitanudia maana yao kwaona lakini tutulie vitu vii, nasema, mtu akimpokea akim leo hii dunia eh. mtu bii, kwa sababu tu na, Leo hii dunia kama ni Eh, anasema mtu akimpokea nabii kwa sababu tu ni nabii atachokipata ni huduma lio yake nabii ni sababu ya nabii atakaye mpokea mwenye haki kwa sababu ni mwenye haki atapata sawabu ya mwenye haki kati ya nabii kati ya mtu anayefanya unabii na mtu mwenye haki yupi anayenda mbinguni mwenye haki subira eh, mwenye haki wangu ataishi kwa imani na penye imani nipo kwenye habari za kwenda pingine. Mwenye haki anena minguni kwa sababu hana la kumkwaza. Lakini kuna watu wengine watamwambia Bwana, si tulifanya unabii kwa jina lako? Alafu yes, atamwambia kwenye luka kwenye matendo 7. Na luka 13. E, e. si, si eh luka 7 kuanzia 15 mpaka 22. Eh hata mwambia si wajui mtokapo? Si ndio kama nabii? Si Nabii ana huduma yake. Nabii walikuepo manabii wote kasema kuna mwenye haki wa uongo. Mwenye haki siku zote ni mwenye haki. Nabii anaweza kuna nabii wa kweli na nabii wa uongo. Kwa mfano nabii aliyekufa mmoja alikuwa anaitwa David Joshua. Hapa Tanzania kuepo anaitwa Wakatal. Na na miti mingi wale ngoma wa uongo. Na wengine walioko hai hapa wameja hapa mji kuna sina opako wa kuwataja lakini wako wazi Kina mwingine hao kuna mzee wa opako na mwingine ambaye anafanya siasa nzuri tu shaabu ajabu yuko hapo bunge anafufua watu si jana mpango wa kufufuana nani eh hey, njoni ufufuo emrebi aliyewahi kufufuliwa na umpuzi Aya tuendelee Anasema hivi naomba tuwe tunaelewa. Ampake na nabii kwa sababu nabii atapata saabu mwenye ana nabii. Unajua leo hii watu wanapokea manabii hawapokea manabii. Wanapenda manabii tu wanataka nabii. Kimani kwa kwenye Biblia ukiona kwenye Biblia kama ukielewa muombe pige mgongo timu mzee mimi nifafanulie maana mada. Sasa Mungu hapa alikuwa anataka kuoja. Anasema kuna huduma nimezi ni nimeziinua mimi mimi mwenyewe mwenye. hasa tu za, za manabii tu wazuri kama kina nabii isaya kina nabii Jeremiah. Kazi ya nabii ukichunguza vizuri kwenye maandiko muda karibu wote kabisa. Ilikuwa ni kurejesha watu wa ovu, taifa lilo kua Mungu kurudi kwa Mungu. Ilikuwa ni kuhubili eh, Kuhubili vita na mapigo na nini kuwarejesha kwa Mungu. Hiyo no ndio kazi kubwa ya kazi ya, ya nabii waatu mingine ya pia marejesho ya Mungu na taabu ambazo kwa zinawapata kwamba zita, wa, zita wa, wataepuka na nini Mungu atawale, atawa atawatendea mema na nini kwa kazi ya nabii ambayo ni nzuri Walikuwa, biblia inasema tutaona kwenye somo la wiki jana sema manabii walitabiri mpaka wakati wa Yohana mbatizaji manabii kwa roho nyingine kwa sehemu kubwa ni wahudumu wa agano la kale eh lakini tangu nyakati za wana hata sasa watu wanaingia mbinguni kwa nguvu kwa nguvu ya, ya, ya utakaso wa Yesu Kristo kwa Yesu Kristo ameja Anasema ilikuwa ni kivuli lakini sasa tuna nyakati za waziwazi Za okovu wa Yesu Kristo wakati wa Yesu Kristo ndipo na no, hata wakati wa kina Musa Musa alikuwa mwenye Lakini kimsingi Musa kazi yake haikuwa unabii Kuweza kusema nabii Musa Uwezi unasema na Nabii Petro. Wewe unasema na Nabii Paulo. Ah, lakini ni mwenye ha, au ni mwenye haki? Eh. Kwa hiyo Mungu anachosema, chaguo utakachokitaka. Wewe ukiona uende kwa Nabii, utaishia kupata vitu ambavyo alifanya Nabii. Ukienda kwa mwenye haki, mwenye kuhubiri njiri. eh? Mwenye, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, eh? Biblia inasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kazi ya mwenye haki ni habari za imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, Niyo okovu kwa ruga nyingine. Madio imani inasaidia vitu vingi. Imani inaleta okovu. Eh aku, kitu pekee kinacholeta okovu ni imani. Mwa katika Yesu Kristo. Lakini imani hiyo hiyo inatenda mambo mengi. Inatu imani imani inatupa kuishi maisha yote tunayoishi kila siku maisha tunayoenea kila siku imani inatuokoa mara moja kwa kumwamini Yesu Kristo na kufikiria jina, jina lake kwa kuni lakini vile vile biblia tutaka tuishi kwa imani kila siku e, imani inafanya vitu inaookoa lakini pia inaendelea kukuongoza eh Nashio soma kwamba manabii hawana imani. Manabii wa kweli wamejaa na imani, lakini huduma yao kubwa sio hasa wokovu. Eh, huduma kubwa ni, ni manabii wanafanya kazi ya mwilini. Eh, ni ushindi dhidi ya dhambi. Sio manabii hawa hasa, hapana. Manabii hata kwa Biblia. Biblia nasema Yesu Kristo mwenye haki jina lake ni mwenye haki. Eh, Eh, huduma eh, agano lake ni bora kuliko agano la la, manabi, la musa na walio tangulia. Eh, kwa hiyo tu unazo kasema sasa hili somo Niondoke na ujumbe gani? Hili somo aondoke na ujumbe unaosema hivi. Hili somo aondoke na ujumbe unaosema hivi. Tutafute eh, tutafute haki ya Mungu inayopatikana kwa neno lake eh la la wokovu la uzima wa mneni kabla ya kutafuta eh baraka zinazoweza kuletwa na manabii na mambo yanayoyeno na manabii ndio manabii japo nyote vinaenda kama zinatoka kwa Mungu lakini kimoja ikikubwa kuliko kingine eh nito alichokuwa na maanisho eh mpambano eh Yohana mbatizaji Eh, alikuwa nabii lakini alibeba pia nataka kujiona kama nabii wa Mungu pia alikuwa na kazi ya ya wokovu. Alibeba kazi ya ya, ya kupeleka watu kwa Yesu Kristo. Aliwabatiza watu, eh? Ubatizo unaookoa. Eh. Watoba Japo hakuwajaza nguvu za roho mtakatifu tutakuja kuona. Hey. Lakini Yohana hakufanya mujiza hata mmoja. Eh. Hey. ni, hey. ni Mungu wa kwa naona mbele kwamba kwa itafika wakati watu wa kujiita manabii wanakuja tuna na miujiza miujiza basi ngoja ni watangulia kwa asa kwamba Wasijali sana hiyo watafute haki kuliko manabii kavuta haki kuliko nabii kwa njia nyingine kuna ujume na naomba animalize naomba animalize kwa kipengele cha mwisho eh Biblia inasema some mstari wa 42 wa kufunga na tutakuwa tumefungwa kitabu cha matayo mlango wa 10 na kwa tumefungwa mlango wa kumi Usal hoja inasema hoja ya mwisho ni fupi tu ni mistari miwili. Inasema hivi kila tendo nzuri na hata baya tutakalo litenda Mungu atalilipa. Sasa mimi naomba niseme hivi. Tujitahidi kutenda yale matendo mabaya malifa yake ni mazuri. Inawezekana jamani. Si ndio? Eh. Tujitahidi kwa sababu watu hata anaweza kanguambia kwamba kila tendo zuri utakalotenda Mungu atakulipa. ni sawa? Ni zuri. Lakini kuna ubaya kukufundishia pia kwamba hata tendo baya Mungu atakulipa vile vile. Kwa mfano, atokee mtu aliyekutesa masharimu yako wote. Mungu akamwambia kwamba nitamlipa. Anitamlipa mabaya yake. Na ndicho anachosema, itakuwa ni fundisho baya. Sikuo zuri kwa sababu atakua anatetea. Hey. Tunasema, haki ni kwa ni yani, wakati mwingine hakuna haki eh hey. kwa na mtu awaye yote atakaye mnyesha mmoja wapo wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji baridi kwa kuwa ni mwanafunzi amini ninamwambia haitampotea kama itawabu yake kutenda mema tuwekeze akiba tuende akiba leo hii nita, leo baadaye nitafundisha somo ninalosema thamani faida eh thamani au faida ya mateno mazuri hilo ni eneo mbalo linavuruga kama e, eh linavuruga eh nitafundisha nitafundisha nita mara mbili ufuo hizo leo na wiki ijayo ili msudi tumielewe lakini tutangulia kwa sababu tumetanaalo hapa kusema eh Mungu anathibitisha ana, ana, ana, nasema. Frisho anasema katika neno lake. Umm um, komo cha maji habarini niulize. Ina dhamani kubwa sana. Maji tu kikome cha maji. Ina dhamani kubwa sana katika maisha akawa ina kwamba bei yake ni kubwa au utakomemkendea kitu. Yaani ukimpa soda kikubwa kwa sababu ina bei kubwa. Hata kidogo ina kama itamsogeza sogeza. Maji yake ukiwa kiu. Lakini hata kitu kidogo kama hicho takupa marafuzu wako. Kwanza anataka ni mtu. watu, watu, watu ni kwa kiro tendo hata dogo kiasi gani halita halita kuzungukia halita halita kupotea lakini na upande wa pili vile vile nisho naongea mbele anaongea na nyuma wewe tusitize hapa ni bositiza hapa mbele tuko kwenye kanisa la Kristo amina ngoja nikufundishe mimi na amenajifundisha najua unaweza siweze leo hata usiuwe mwezi huu au mwaka huu lakini na wewe ukonvise moyo wako kwamba ninataka nijifunze kuwa natenda mema. Eh kwa sababu umetoka kutuambia kwamba ni akiba. Eh wamesema? E. Siku nitakapo kaa kwenye kikao watu wanamsema mtu mimi nitakuwa sichangii. changini. Na inawezekana nitakuwa najipunguza najiepukisha kwa kwenye vikao vya, vya kusema kusengenya wapi. Mimi nikiwa nakana nafasi nikiwa na uwezo kuna mtu mwenye uhitaji na ni mwanafunzo wa Yesu Kristo nitamsaidia kitu fulani ninapoweza. Nisipoweza sitafanya. Eh. Na utasikia hii habari tena siku nyingine sio leo. Pole pole inakuwa inajenga inajenga inajenga. Ni kama mtu anajenga nyumba. Kuna watu wanajenga nyumba hana mkaji. Unaenda juu nayo. Chiko kwanza anachukua matofali 100 anatupa pale. Utakuta baada ya ile nyumba imeshakamilika unajiuliza alijengaje hivi? vile vile ndivyo tunavyodenga ufanyo wa Mungu katika maisha yetu. Ukisubiri kwamba nikiwa na matendo mazuri ngoja ni kishamaliza, nikapata kazi, nikapata kila kitu, ni mamba kama nitaanza kunia mazuri, hutakao yatenda. Eh, Wakati mwingine matendo mazuri, watu wanadhani kwamba niko toa vitu lenye garama ya fedha, hapana. Hata vile vitu ambavyo ni, ni, ni vichafu tun kuviepuka. Ni matendo mazuri. Eh. Wanasana mtu anaonewa ukamtetea. Ujatumia gharama ujafanya nini? Eh. No kuna uonevu mkubwa sana. Na watu wengine sita watu wa wamalidhani wenyewe bana. Mimi nina Mungu anatudai kwamba tusijichanganye na mambo asiyotuhusu ndiyo Lakini kuna mazingira ambayo tunatakiwa tuingilie kati. Ibrahimu kwenye mlango wa 13 na 14 ndugu yake alitekwwa alikuwa anaitwa nani Ruth. Na Ruth alimtesa Ibrahimsha. Eh. Ikabidi Ibrahimu aangalie mateso anayopata ndugu yake. Akakusanya watu 318 wakaenda kuwapiga wale wafalme wakina Kinakadeo Lama wale. Na wengine wakaja wameshinda. Wakaipiga Sodoma. Eh. Ndipo akarudi na vitu vile akakutana na na na na, na, na, na msedeki mfano eh, kuhani wa, wa wa Salemu eh akampa fungu lake la kumi No fungu la kwanza la 10 likaonekana kwenye Biblia sifundisha habari za fungu hapo nataka kuonyesha kwamba aliamua kwenda kumtekea aliyekuwa anateswa Ndiyo siyo eh usingirie magonjwa ya watu yasiyo kwa sababu lakini kuna vitu ambavyo roho ya Mungu atakuoongoza kushiriki kutekea, kusaidia. Eh, yako mengi. Kwa hiyo tunaweza tukaishia hapa kwa leo. Tuko tayari tumemaliza mlango wa Mungu ambariki sana. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunakushukuru pia kwa utambaza kufika na hali ya hewa ileyoza kutupa mvua nzuri. Tukiniweza kama imetulowanisha lakini Yesu Kristo ni vipawa vyako na sababu na tunakushukuru Mungu tunakukaribisha pia katika vipindi vinavyoendelea na hata siku ya leo yote Mungu na kile uko mbele yetu kaibariki mfano Ni katika jina la Mungu Baba mwana na roho mtakatifu na kupokea. amen